Imnul al 28-lea al Sfântului Simeonul Teolog cu prescripția despre descoperirea înțeleasă cu mintea lucrărilor luminii dumnezești și despre lucrarea cu mintea și dumnezeiască a vieții virtuoase. Lăsați-mă singur închis în chirie, lăsați-mă cu Dumnezeu cel singur iubitor de oameni. Plecați de la mine și depărtați-vă, lăsați-mă singur să mor în fața lui Dumnezeu care m-a plăsmuit. Nimeni să nu-mi bată la ușă, nimeni să nu-și dice glasul spre mine. Nimeni dintre rude sau prieteni să nu mă viziteze. Nimeni să nu-mi atragă gândul, desfăcându-mă de vedere vederea stăpânului celui frumos și bun. Nimeni să nu-mi dea de mâncare, nimeni să nu-mi dea de băut, căci îmi va fi de ajuns să mor înaintea Dumnezeului meu, Dumnezeul cel milostiv, Dumnezeul cel iubitor de oameni, care s-a pogorât pe pământ ca să-i cheme pe păcătoși, și să-i ducă împreună cu El în viața cea dumnezeiască. Nu mai vreau să văd lumina lumii acesteia, nici chiar soarele, nici cele din lume, Că îl văd pe stăpânul meu, îl văd pe împăratul, văd pe Cel ce este cu adevărat lumină și creatorul cărei lumini, văd izvorul a tot binele, văd cauza toate, văd începutul cel fără de început, pe Dumnezeu, din care au fost aduse la ființă toate, prin care se fac vișe, și se umplu de hrană toate că și cu sfatul lui se fac și se văd toate și cu voia lui dispar toate mor toate deci cum voi ieși din chilia mea lăsându-l pe acesta încă depărtându-mă de legătura de intimitate cu Dumnezeu lăsați-mă voi jeri și voi plânge zile și nopțile pe care le-am pierdut văzând lumea aceasta văzând acest soare văzând lumina lumii ce simțită și întunecoasă care nu luminează sufletul. Orbi lipsiți de ochi trăiesc în lume fără ea și mutându-se dincolo vor fi dopotrivă cu cei ce acum văd. Adică orbirea este numai de latura, numai, ține numai de latura somatică a noastră și nu este, orbirea ochilor nu este uh, ceva constitutiv. Adică sufletul va vedea foarte bine cele Lui Dumnezeu, chiar dacă aici am avut ochii orbi, sau că în viața viitoare nu vom mai avea infirmitățile pe care acum le avem. Lumină de care în mea mă bucuram și o întreg și nu mă gândeam că mai e și o altă lumină care și viață, că mă bucuram de lumina soarelui, dar nu mă bucuram de lumina Lui Dumnezeu. Cum s-a zis și cauză care această Lumina, Dumnezeu este cauza existenței pentru tot ce este și va fi vreodată și eram ca unul fără Dumnezeu, necunoscând pe Dumnezeu meu, pentru că această idee nu-L văzuse în slava sa. Acum însă, că mila sa negrăită până în adâncurile sale a binevoit să mi se arate și să mi se descopere mie ticălosul. am văzut și am cunoscut că este cu adevărat un Dumnezeu a toate, un Dumnezeu pe care nimeni dintre oameni din lume nu L-a văzut, căci în afara lumii, în afara luminii și întunericului, în afara văzduhului, a minții și a toată simțirea, de pentru care văzându-l am ajuns mai presus de simțire. Pentru că am văzut ajutat de către Duhul lui Dumnezeu, de către simțurile și mintea mea pe Dumnezeu. Deci voi, cei aflați sub simțire, lăsați-mă nu numai să-mi încui și să șed în ea, ci și să-mi sap o groapă sub pământ și să mă ascund în ea petrecând acolo, voi fi în afara întregii lumi și privind spre Stăpânul și Creatorul meu nemuritor, voi prefera să mor de dor știind bine că nu voi muri. Psalmul 117:7. cu Ce folos mi s-a adus din lume și ce câștigau și acum cei ce sunt în lume. Cu adevărat niciunul, ci goi se vor să morminte. Goi vor învia și vor fi judecați toți, pentru că lăsăm viața cea adevărată pe Dumnezeu, pe lumina lumii, Cristos a iubit întunericul și au preferat cu toții să umble în acesta, ei care n-au primit lumina care a strălucit în lume, pe care lumea nu o cuprinde și nu poate să o vadă. De aceea părăsiți-mă și lăsați-mă singur rogu să plâng și să-l cau pe acesta, ca să mi se dăruie cu bogăție și să mi se arate fără invidie, că cel, nu numai că se lasă văzut, nu numai că se lasă contemplat ci se și dăruie, se sălăjuiește și rămâne în noi și este ca o comoară, Matei 13, 33, ascunsă în sân, care umple de plăcere pe cel care o poartă și văzând-o, se bucură și se pare că toți o văd ascunsă în el. Dar ea nu e văzută de toți, nu e văzută lumina lui Dumnezeu de toți cei care ne văd. Nu este văzut harul noi, dacă ceilalți nu sunt oameni domnicești, nu e deloc pipăită, continuă Sfântul Simeon, hoțul nu poate să o jefăiască, nu poate să jefoiască. prezența Sfântului Duh în noi, nici să soropească, chiar dacă l-ar omorâ pe cel ce o poartă. Dacă ar vrea să o ia, se o sănește în zadar, căutând prin buzunare, căutând prin haine, desfăcând cingătoarea ca să-l caute mai bine. Chiar dacă iar ar desface și pântecele și ar pipăi măruntaile, nu va putea găsi sau lua de fel. Căci El, Dumnezeu, este nevăzut, cu neputință de ținut și de pipăit în mâini, deși se lasă pipăit cu totul. Se lasă ținut, și aici se referă la Sfânta Euharistie. Hristos se lasă ținut totuși de mâini, dar atunci de mâinile celor vrenici să stea departe cele ale celor nevrenici și zace în palma noastră. Sfânta Euharistie. Hristos ca Sfânta Eucharistie zace în palma noastră. Ce este ea, ce nu este ea, e o minune cășnare nume. Fiind lovit deși de uimire și dorin să-l țin, am crezut că strângând în mâna o să-l țin și o să am, dar el a fugine fi nici de cum țin nu de mâna mea. Și aici se referă la lumina dumnezească, schimbă planurile, foarte subtil sunt simio de la Sfântă Euistie, la vederea sa dumnezească. Dar el a fugine fi de cum ținut de mâna mea și plin de întristare. Mi-am deschis pumnul mâinii și am văzut iarăși în ea ceea ce am văzut mai înainte, o minune negreită, o taine străină. De ce să ne tulburăm în zadar? De ce să ne amăgim rătăcind toți? De ce să rămânem cu gura căscată <coughs> în fața acestei lumini nesimțite, acestei lumini nesimțite, noi care am fost cinstiți în simțirea noastră cu o rațiune înzestrată cu mintea? De ce să ne minunăm de efectul luminos al soarelui când noi am fost înzestrați cu, ra cu rațiune și putem vedea lumina Lui Dumnezeu. De ce să privim spre aceste materii stricăcioase, cei care avem un suflet cu totul imaterial și nemuritor, duhovnic și nemuritor? De ce să admirăm acestea într-o totală nesimțire și să preferăm ca niște ori greutatea fierului și mărimea masei lui? <coughs> Mai mult decât puțin aur sau o mărgăritar de preț, ca pe un lucru fără preț, și să nu căutăm micul grăunte de muștar, Matei 13, 4 6, care e mai de preț decât toate cele văzute mai mare, decât lucrurile și fapturile văzute, adică Harul Dumnezeiesc. De ce nu dăm toate și nu luăm pe acesta? De ce nu vrem să mai trăim, dacă nu l-am dobândit pe acesta? Mai bine e, credeți-mă, să murim de multe ori, dacă e cu putință, și să dobândim numai acest mic grăunte de muștar, Harului Dumnezeu noi. Vai celor ce, ce nu l-au sădit în sânul sufletului lor, deci vai cei care nu l-au în inimă. că își vor flămânzi foarte. Vai celor ce nu l-au văzut odrăzlind în ei, că vor sta goi ca niște pom fără frunze. Vai celor ce nu cred în cuvântul Domnului că acesta se va face pom mare și își va întinde ramurile și celor ce nu caută coseldeși cu paza minții creșteri de zi cu zi a acestui migră unte, adică celor care uh, nu au exercițiu ascetic, căci aceia vor fi păgubiți de lucrarea lui ca robul care fără minte și-a îngropat talentul său, Matei 25 cu 18, dintre care unul sunt și eu, nepăsător fiind în fiecare zi, dar o treime neîmpărțită, o unime neamestecată, o lumină, o lumină tripostatică, părinte, fiule și duhule, o stăpânie fără stăpân și autoritate, a oricărei stăpâniri, o lumină nenumită, ca una cu totul fără nume, o lumină cu multe nume, că Dumnezeu îi dăm, lui Dumnezeu îl numim în multe feluri, dar Dumnezeu întrece toate numirile noastre, o lumină cu multe nume, ca una care lucrează toate o unică slavă, stăpânire și împărăție, o lumină, ca o unică voință, socotință, să și tărie, miluiește-mă și îndură-te de mine, cel necăjit, ce necăjit de patim, de, do, de dorul care, de dorul de a vedea pe Dumnezeu și de a nu putea să-L vezi, datorită păcatelor noastre. și cum să nu fiu necăjit, cum să nu mă întristez eu, care desprețuiesc bunătatea ta atât de mare, mila ta atât de mare eu un recunoscătorul și ticălosul care umblu cu moliciune pe calea poruncilor tale. În, în limbajul ortodox, moliciune înseamnă că umplu în pofte, că umblu uh, având în mine uh, gânduri desfrânate, că umblu uh, cu lejeritate, am spune într-o expresie mai nouă. Dar și acum îndurete, și acum miluiește-mă și aprindem -mi, Hristoase al meu căldura inimii mele, pe care au stins-o ușurătatea cărnii mele ticăloase, somnul, săturarea pântecelui și băutul amulvin. Cine produce, deci, moliciunea, uh, <coughs> larghețea păcătoasă a ființei noastre, adică lejeritatea cu care ne privind trupul, somnul, săturarea pântecului și băutul la mult Acestea au stins flacăra, râvna mea, căldura inimii. În tot sufletul meu și-a uscat izvorul țâșnirea lacrimilor. Deci comoditatea este cea care uh, ne taie. Izvorul lacrimilor ne face să nu mai avem lacrimi de pocăință pentru că nu ne mai strângem spre, cu durere spre vederea păcatelor noastre, ci ne dăm o libertate prea mare sufletului și trupului nostru, că și căldura naște foc, continuă Sfântul Simeon, iar focul naște iarăși căldură și în amândouă se aprinde flacăra izvorului lacrimilor. Deci căldura râvna inimii naște foc dragoste mare în inima noastră, iar focul, focul dorul de Dumnezeu naște și mai mare râvnă spre a ne nevoi și din amândouă, deci din căldura inimii, de râvna inimii și din iubirea de Dumnezeu se aprinde flacăra lacrimilor se aprinde uh, lacrimile dulce, lacrimile de dor <coughs> pentru pentru Dumnezeu dorirea lui Dumnezeu cu mare dor cu mare, cu mare durere dulce pentru că căutăm pe cel prea frumos pe cel prea dulce în viața noastră Flacăra odrăzlește curgerile. Vreau să spună că uh, dorința mare după Dumnezeu naște lacrimile. Curgerile se referă aici la lacrimi. Iar curgerile flacăra, iar lacrimile întăresc dorul nostru de Dumnezeu. Îl, accentua, îl accentuează. Întru care m-au adus în delenicirea celor dumnezești, meditarea poruncilor și paza rânduielor tale. Deci la flacără te aduce, la dorul de Dumnezeu te aduce adăstarea, îndelenicirea zilnică cu cele dumnezești, adică meditarea la poruncii lui Dumnezeu și păzirea poruncilor sale, rânduierilor sale, care și a luat împreună lucrătoare cu ele pocăința, deci dorul lui Dumnezeu merge împreună cu pocăința și ele m-au făcut să stau în mijlocul celor ce sunt și a celor viitoare, de unde ajungând dintr-o dată afară din cele văzute prin extaz, am căzut în frică văzând de unde am fost izbăvit. Numai atunci când vedem slava lui Dumnezeu ne dăm seama ce nu eram fără ea. Acum când nu vedem slava lui Dumnezeu, ni se pare că suntem frumoși, sfinți teologi, dar din partea cealaltă, de după extaz, de după vederea slavă lui Dumnezeu, măcar și pentru o dată măcar și o dată dacă am fi văzut-o ne dăm seama ce adânc, ce abis al iadului suntem. Deci din partea cealaltă, de după vedere lucrurile uh, ni se arată, viața noastră ni se arată în real la reala ei uh, urâțenilor, la reala ei valoare negativă, din păcate. Iar văzând departe cele viitoare în mine ceea ce doream să pun mâna pe acelea s-a aprins focul dorului după vederea dumnezeiască și după puțin s-a văzut în chim negreit o flacără, lumina mai întâi în mintea, iar mai apoi în inima mea, și flacăra dorului Dumnezeu s-a făcut să țâjnească lacrimile și mi-a dat împreună cu el o dulceață negreită. Aici este paradoxul vieții domnicești, că dacă atunci când suntem necăjiți pentru ceva și plângem pentru un lucru omenesc. Lacrimile ne ușurează, dar sunt de durere. Lacrimile care vin din vederea Lui Dumnezeu, din simțirea Harului Dumnezeu în viața noastră sau, sau din contemplarea mărețiilor frumuseții Lui Dumnezeu, nu produce această cunoaștere dumnezească, nu produce în noi o, niște lacrimi amare ci niște lacrimi dulci niște lacrimi plini de har în care ne, ne, ne aduce desfătare dumnezească în suflet și nu durere nu durere încrezându-mă deci mine însumi că ce îmi spuneam nu poate să se stingă că ce arde așa de frumos Vreau să spună că atunci când suntem plin de râvnă de dor de Dumnezeu ni se pare că nu se va stinge niciodată că vom sta neschimbați în această stare dumnezească, însă, spune Sfântul Simeon, atenționându le lenevindu-mă, am zlujit nebunește somnului și ghiftuielii pântecelui și înmuindu mă adică scăzând râvna, am folosit mult vin, nu mă îmbătam, dar mă ghiftuiam, mâncam păsăturate și îndată s-a stins minunea aceea cu tremurătoare, dorul inimii s-a stins din mine, flacăra care ajungea până la cer și ardea cu putere în mine, dar nu mistuia ființa iarboasă, adică eu, ființa mea, care în mărântaile mele, ce o minune, o prefăcea întreagă în flacără și iarba care atingea focul nu ardea deloc. Că lumina dumnezească <coughs> atingea iarba trupului nostru, vrea să spună, acest trup neputincios, deși era umplut de focul Dumnezeu, nu l ardea sau mai bine zis, focul cuprindea în sine iarba, se unea cu ea și o păzea întreagă nemistuită, dând aici eșire 3 cu doi așa cum s-a <coughs> arătând Sfântul Simeon că așa cum s-a întâmplat la rugul care ardea și nu se mistuia la la acei mărăcini care ardeau și nu se mistuiau, la acel copac uh, ierbos, uh, tot așa și aici, în cazul nostru, când uh, noi uh, suntem plin de zlava lui Dumnezeu nu se distruge umanitatea noastră, ci noi ne-ndumnezeim o putere a focului Dumnezeu, o putere a focului Dumnezeu, o lucrare străină cel ce față să se destrame stângi și daluri numai de frica ta și de fața ta Hristoase, Dumnezeu meu cum te amestești cu iarba adică, cu firea mea cu întreaga draga ființă Dumnezească, Dumnezeu meu, cel ce locuiești într-o lumină cu totul de nesuportat adică cum te locuiești, cum <coughs> cum te unești cu mine, cum se unește slava ta cu mine, cel care sunt o făptură atât de mică și de păcătoasă, cum rămânând neschimbat cu totul de neapropiat păzești ființa ierbii și păstrându ne schimbat o schimb întreagă și rămânând ea iarbă e lumină dar lumina nu e iarbă, că lumina nu devine trup, trupul nostru. și tu, lumina, te unești fără contopire cu iarba, cu trupul meu și iarba se face ca lumina fiind prefăcută fără schimbare. Nu supor să ascund tăcere minunile tale, nu pot să nu spun economia ta pe care ai făcut-o cu mine destrăbălatul și desfrânatul și nu sufăr să nu povestesc tuturor, răscumpărătorul meu, bogăția nedeșertată a iubirii tale de oameni. Căci vreau ca lumea întreagă să ia din ea și nimeni să nu rămână cu totul deșerdea. de ea. Adică vrea ca toată lumea să aibă experiența slavului Dumnezeu. Pentru că toți creștinii ortodoxi trebuie să o aibă. Dar întâi împăratea toate strălucește iarăși și mine. Să lăjluiește-te și luminează zmeritul meritul meu suflet. Arată-mi limpe de fața dumnezerii tale. Și arată-mi-te întreg în chimne văzut Dumnezeu meu. Căci nu mi te faci văzut întregime, dar mi te arăți întreg. Nesesizabil fiind, vrei să te faci și pentru mine sesizabil întreg. Fi necuprins de toate, te faci cu adevărat mic și te faci văzut în mâinile mele și pe buzele mele ca un sân luminos și o dulceață fulgerând și întorcându-te o taină străine. Dă-mi-te și acum să nu mă saturi de tine. <că> dă mi și acum și așa ca să mă satur de tine, scuze. Să sărut și să îmbrățișez lava negrită, lumina feței tale, și să mă umplu de ele și să le împărtășesc atunci tuturor celorlalți, și mutându-mă de aici să vin la tine cu totul slăvit, și ajung și eu prin lumina ta, lumină, să stau înaintea ta, și atunci nu voi avea grija acestor multe rele care le presupune viața, și voi fi și schimbarea care se produce în noi în viața noastră domnicească și voi fi zbăvit de frica de a nu mă întoarce iarăși la ele <coughs> la patim și la griji da, acest lucru dă mi stăpâne, acest lucru dăruiește mil, tu care mi-ai dat în dar mie nevrenicului toate celelalte și mai ales de aceasta am nevoie și aceasta e totul chiar dacă acum te faci văzut de mine, chiar dacă acum te înduri, chiar dacă acum mă luminezi și mă înveți în chip tainic, chiar dacă mă acoperi și mă păzești cu mâna ta cea tare, chiar dacă acum rămâi cu mine și în tot ce înapoi pe demon și față dispară. Chiar dacă îmi spui, supui toate, chiar dacă îmi supui toate și mi-o oferi toate și mă umpli de toate bunătățile Dumnezeu meu, nimic din toate acestea nu mi este de niciun folos dacă nu-mi vei da să trec fără a fi rușinat prin porțile morții Adică nu mi-e de niciun folos dacă atunci toată viața mea dumnicească și tot ce am văzut, dacă nu plec aici de aici, din această viață plin de harul tău, voi pleca rușinat prin porțile morți iată porți acest pasaj de care vorbeam și altădată care ne trece de la viață de la viața bună, dacă am avut o viață sfântă, la viața cea mai bună, la viața veșnică cu Dumnezeu dacă atunci când va veni stăpânul întunericului că când va veni diavolul să mă cerceteze la moartea mea, nu va vedea slava ta fiind împreună cu mine și nu va fi rușinat cu totul el întunecatul și arz de lumina ta neapropiată și dacă toate puterile potrivnice nu s-ar întoarce înapoi împreună cu el văzând semnul pe tale, adică lumina în ființa sa, iar atunci voi trece încrezându-mă în harul tău, netremurător întreg și mă voi apropia tine și voi cădea la tine care va fi atunci folosul celor ce se fac acum într-un mine. Adică dacă acum trezi la bata, iar eu voi merge, uh, verge spre moarte și voi muri și nu văd că dragii să vor teme de mine și vor da înapoi și mă va lua îngerii tăi și mă aduce la tine și voi fi cu tine, ce folos are uh, toată viața mea. Chiar dacă am văzut lumina ta dacă plec fără ea, sunt tot păgân, sunt tot ca un păgân care n-am văzut nimic pentru că dacă am văzut și dacă m-am umplut de dor pentru ea trebuia să și o păzesc să trebuia să-mi o și doresc sau am întotdeauna dacă mi-am dat seama, dacă Dumnezeu mi-a descoperit, mi-a revelat că acest lucru este de neapărat de neapărat pentru noi, cu adevărat niciunul ce vor aprinde încă și mai mult focul lor. Căci dacă eu, robul și prietenul tău care îmi dăjde să fiu într-un împărtășire împărtășirea bunătăților și zla veitale veșnice, voi fi lipsit de toate acestea și totodată de tine sus, ristoasel meu, cum nu va fi necazul meu mai rău decât al necredincioșilor, care nu te cunosc pe tine, care n-au văzut lumina ta strălucind în ei și nu s-au săturat de dulceața ta, dar dacă voi ajunge să dobândești de săvârșirile acestor arvune, FSN 1 cu 14, Mântuitoare și să primesc premiile, cu unile pe care le-ai făgăduit Hristoase, celor ce cred întru tine, atunci și eu voi fi fericit. Și te voi lăuda pe tine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, singurul Dumnezeu adevărat în vecii vecilor, Amin.